Будинки всього значного козака були не череваневих. Гонтова криша височенна, у два п'ятра, а в криші вікна повироблювані і різаною мережкою скрізь гарно облямовані. Зверху криші по ріжках шпилі, а наверх комина вертиться по вітру залізний півень. Панський будинок був. А посеред двору гвинтовки стояв стовп, і в стовпу усе кільця, то залізні, то мідні, то срібні. Ото знак, що простий козак або посполитий в'яжи коня до залізного, а хто значний козак, то до мідного, як же хто рівня господареві, так той уже до срібного. Череваниха Розглядівши те все, обернулась до шрама, дай каже, сміючись. Не дурно ж, мабуть, у мого брата жінка-княгиня? У його все не по-нашому. А шрам понуро. Все вже так. Дігтяр і смердить дьохтім. Коли взяв польку, то вона тебе наскрізь своїм духом пройме. Якось... Тільки що наші в'їжджають у ворота, аж пан Гвинтовка вертається з полювання в другі. Круг його хорти на мотузках, за ним їдуть козаки, трублять у роги, да ще пар зодвій волів ведуть за собою. Ге — Ге-ге, добродійко, — каже шрам черевани да твій брат, справді, бачу, у пана пошився. Коли козак водив хорти за собою на мотузках? "Це ще не диво, каже Череваниха, а диво, що он, якого звіря вполювали. Якся маєш, як живеш, пане брате, закричала до Гвинтовки, привітай лиш нежданих гостей. І жданих, і давно званих, каже Гвинтовка, під'їжджаючи до Ридвана. «Чолом, кохана сестро, Чолом, любий зятю! Чолом, панно небого! Е, да хто ж все оце ще з вами? Невже се Пан Шрам!» «А кому ж би була нужда, каже Шрам, забивати сюди аж із Паволочі? Ось мій син, пане полкове Осауле, тобі до послуги!» Ну, вже такої радості я й не сподівався, каже гвинтовка. Настусю! Настусю, серденько! крикне, обернувшись до будинку. Вийди лиш подивись, які до нас гості завітали. У дверях з будинку показалась господиня. Ще була молода і хороша, тільки бліднолика пані. Зараз було видно, що це не нашого пера пташка, не та в неї хода, не та й постать, да й українська одежа якось їй не припадала, а гарна чорноброва була пані. Княгине моя, золото моє, каже їй гвинтовка, привітай же моїх гостей щирим словом і ласкою. От моя сестра з дочкою, от мій зять, а ось високоповажний пан Шрам із сином. Його всяк знає на Вкраїні і в Польщі. Княгиня зійшла з рундука на зустріч гостям, веселенько всміхаючись, тільки дивилась якось так жалібно, що ж чудно усім здалось. Зараз можна було догадатись, що в неї лежить на душі якесь тяжке невсипуще горе. Гвинтовка, скочив з коня, узяв свою жінку за руку і підвів до Ридвана. А череваних з дочкою тож вилізли з Ридвана, щоб привітатись із своєю вельможною родичкою. Оглядують тую княгиню, як яке диво. До неї аж княгиня, наче їх і не бачить. Щось друге в неї перед очима, аж помертвіла, Наче щось страшенне побачила. Далі, як крикне не своїм голосом, Ридван, да й упала без пам'яті.